Arma secretă, pista 2. Cu mirare, Marshall observă un proiectil care se desprinda de pântecul dornierului, sclipind în lumina soarelui. Dornierul și-a pierdut cumpătul, spuse Blight. Nu-i cazul să-i reproșăm ceva, dar bomba va cădea prea departe și nu va reuși nici să-i sperie pe cei de pe distrugătoare. Susținut de doi mateloți, Ba se apropia de Turelă. Trupul lui era plinder în sângerânde. Tăieturi, unele din cauza cablului minei, altele din cauza asperităților de pe corpul submarinului. Echipa firlingului se coboare! Merșel simți trecând pe deasupra unda de șoc a unui nou proiectil. Sigur, următorul va atinge punta. Strigă. Toată lumea jos! Imersiune! Imersiune! Imediat! Dar Warwick îl apucă de braț arătându-i ceva. privit sir! Bomba aceea nu e posibil!" exclamă complet nebunit. Urmărește distrugătorul! S-a aruncat asupra lui!" Cu binoclul, Merșel căuta bomba pe suprafața apei. Când a descoperit-o, tocmai izbat distrugătorul în spatele punții de comandă. A sășnit un fulger formidabil. În văzduh s-a ridicat o coloană groasă de fum și sub ochii îngrozițea lui Merșel, distrugătorul aflat în plin atac, începu să se roti ca o pasăre, continuând pe baza vitezei dobândite să brăzdeze marea ca un imens fier de plug. În timp ce ubutul sălta din cauza șocului cauzat de ultimul proiectil, Marshall deveni maratorul unui spectacol de neînchipuit. Al doilea distrugător a virat scurt ca să nu dea peste nava atinsă și trăgea cu toate tunurile asupra dornierului care se îndepărta la nord spre coastă. Și el fusese lovit. Unul din motoare lăsa în urmă o lungă dâră neagră. Merșel coborâ pe scara pasarelei și închise capacul superior. Valurile mării începuseră asaltul turelei. Rămânem la adâncime periscopică, secundule, ordonă el. După lumina soarelui, ochii s-au acomodat greu cu lumina din postul central. O navă naufragează dincolo de pupa noastră, ser! Operatorul Astic anunțase foarte calm. Fără îndoială, încă nu-și da seama de ce se întâmpla. Suntem la adâncime periscopică, sir. Marshall privi în jur. Pe figur se cita o maximă tensiune nervoasă. Încet înainte. În picioare lângă masa cu hărți, ca un părea că nu se mișcase. A fost o navă engleză, spuse Marshall. Cu vorbe răspicate, căzând ca niște pietre, el continuă. Scufundată cu una din acele bombe telehidate, pretinse ultra secrete. Într-o jumătate de minut, lansată de un vechi bombardier, care abia reușea să se zărască cu 200 de mile pe oră, ordonă să se ridice periscopul și adaugă cu vocea amară: Privește și dumneata! Cu aceeași voce neutră, Spic anunța: Nava se scufundă, săr! Cu tot zbărnitul produs de motoarele și ventilatoarele submarinului, s-a auzit scârșnetul plăcilor de oțel care se sfărăma în bucăți, în timp ce distrugătorul se precipita spre fund, cu o viteză care nu permita vreo speranță că ar exista supraviețuitori. Mercer luă lui caun la periscop și inspectă lung marea dincolo de pupa. Nu mai era decât un singur distrugător acolo, unde, cu câteva momente înainte, erau două, oprise ca să ia la bord bărcile de salvare lansate pentru eventualii supraviețuitori. Niciun semn despre dornier salvatorul butului, îl salvase fără să știe că, în realitate, cruțase un inamic care avea să aducă mari pagube germanilor. Probabil și dornierul căzuse în mare, la câteva mile distanță. — Jos periscopul! Are luăm drumul la aceeași adâncime! Merșel așteptă un moment. Știa că tot calmul straniu ce reușise să păstreze atâta vreme nu va întârzia să-l părăsească, lăsându-l fără apărare. Deschideți porțile etanșe, liber de la posturile de imersiune. După un schimb de priviri cu Gerard, și și repede din postul central și se îndreptă spre Careu. Ce se petrecea cu el? De ce își simțea inima ca de piatră? De ce nu-l mai impresiona nimic? În Careu, răsturnat pe un scaun, cochei închiși, bac primea îngrijiri de la Churchill, care, cu un tampon de tifon în mână, îi pansa cu atenție o duzină de răni. Merșă, luă el tamponul și continuă pansarea umărului lui Buck. Un whisky pentru Mr. Buck Churchill? Auzind vocea comandantului, Buck deschise ochii. Whisky, sir, dar poate că mai este nevoie de mine și trebuie să am -mi mintea clară. Totdeauna avem nevoie de dumneata. Churchill îi prezentă ofițerului torpidor un pahar plin ochi. Și eu și toți ceilalți avem nevoie de dumneata și voi avea grijă să fii recompensat pentru ceea ce ai realizat. Bac privi mirat spre Marshall. Nu prea știa ce să spună. Este de ajuns paharul cu izchisări. Marshall recomandă lui Churchill să aibă grijă de bac și se întoarse în postul central direct la masa cu hărți. Ca unii era tot acolo, ca și numeroși mateloți care nu se grăbeau să servească masa. Toți erau tăcuți. Examinând conturul coastei italiene, Merșel revedea în minte distrugătorul răsturnându-se. Simon precizase că misiunea lor era importantă, dar nu bănuise nici pe jumătate însemnătatea ei. Nu numai că germanii posedau arma nouă, dar începeau chiar să o utilizeze și această armă putea nimici orice încercare de debarcare amfibie după tipicul obișnuit. Merchel a făcut două mici semne cu creionul pe hartă și i-a spus lui De Vre. Calculează drumul, Ținând seama de aceste modificări, pasagerii pe care îi căutăm trebuie să îi îmbarcăm repede și de la prima încercare. Nu poate exista o a doua. S-a înțeles? De vreo înghiți sec. Să ne apropiem așa de mult de coastă? Îmi cereți prea mult, sir." Nu-ți cer nimic," Replica Marshall. Îți spun doar ceea ce trebuie să faci." Ei venit în minte tânăra franceză, expusă la mari pericole pentru a recupera un personaj, care o trădase și pe ea și propria lui patrie. Adăugă scurt. Operația va reuși neapărat. Se gândea la acel trevis. Războiul producea situații cu adevărat absurde. Trebuia dus în Anglia un englez, unul care își trădease țara și urma să fie interogat. În timp ce un pilot german împiedicase ca mersul și echipajul lui să fie omoriți de proiectile engleze, fără să adauge un cuvânt, se întoarse pe călcâie și merse în cabina sa. Când Browning, gură mare și statul major au repus în funcțiune ubutul capturat, nu aveau decât o vagă idee de ceea ce declanșau. Marshall se așeză la micul său birou și își deschise jurnalul de bord. Spera că aceleași creiere vor ști să termine ceea ce începuseră. În aerul gilaf și stătut al careului, toți ofițerii erau adunați în jurul lui Merșel, în picioare ca și ei, în fața unei hărți desfășurate pe masă. Din timp în timp, din plafonul piturat, contra condensării, cădeau totuși picături de apă. Toți se încremădeau în jur, respirând greu și privind la harta brăzdată de semnele creionului cu care se făcuseră calculele. Cu un raportor, Merșel lovi repetat un punct precis de pe hartă. Ne aflăm aici. Observă că Caun și cei doi însoțitori îl priveau tăcuți. În golful Gaeta, raportorul se deplasă încet. Napoli este aici, la mile sud-est de poziția noastră și noi ne aflăm cam la 3.000 sud de capul Circeo. Caun aprobă cu un gest și spuse. Cred că cunosc locul. Foarte aproape de coastă sunt ruinele unei mănăstiri, de care aparțină o altădată câteva sate din zona Mlaștinilor Pontine, din centrul Italiei. Arată cu un deget pe hartă. Dacă totul merge bine, cei pe care îi căutăm vor fi aici. După o tăcere de câteva secunde, îl întrebă. Nu crezi că ar fi bine să ne mai dai și alte informații care ne-ar interesa? Aglomerația ceva mai importantă și mai apropiată este terracina. Cina. Arată ca un cu degetul pe hartă. Cam la 10.000 la este de locul stabilit. Altădată, acolo nu erau decât câteva posturi de pază italiene, dar timpurile s-au schimbat și probabil că nemții au trimis și acolo trupe blindate de la Napoli. O să vedem. Merșel gândiți creșnind din dinți. O să vedem. Totul pare așa simplu. Aș privi ofițerii unul după altul. Cu figura trasă și ochii înfundați în orbite, înfățișora lui Bac amintea că cu 48 de ore înainte dusese o luptă gra epuizantă pentru a scăpa submarinul de mină. Acum, asculta atent și Graf la vorbele lui Caun. De vreo, părea foarte calm, deși avusese mult de furcă timp de două zile și jumătate de când cu episodul minei. Nu înceta de a calcula noi drumuri. După ce au trecut de golful Napoli, Ubutul executase un mare ocol pentru a evita două grupe de mici insule, în vecinătatea cărora, după rapoartele serviciilor de spionaj, inamicul instalase pe fundul mării aparate de detectare a submarinelor. Chiar dacă informația era falsă, au socotit că nu era cazul să se expună la riscuri inutile. De mai multe ori, submarinul a fost obligat să intre în imersiune pentru a se feri de recunoașterile aeriene sau navale. Cu toate dificultățile, continuaseră să urce orbește de-a lungul coastei italiene, utilizând periscopul decât atunci când trebuia neapărat să se determine poziția sau când asticul înregistra un ecou neidentificat. Sosisă momentul să joace ultimul act al piesei. Semnele și graficele de pe hartă deveneau nisip și stângi, iar rapoartele serviciului secret salve de artilerie și lupte corp la corp. Adresându-se lui Caun, Merșel reluă. Pentru coborârea la țărm, Veți primi instrucțiuni de la secund." Apoi îi spuse lui Gerald. Eșimă la suprafață peste 15 minute. Dacă totul pare liniștit, o să ne apropiem cât mai mult de costă, până pândind semnalul convenit. Atunci și numai atunci vom deschide capacul pun de prova și vom lăsa barca la apă." Alte întrebări?" Ca un negă din cap și își scoase din centură un mare pistol automat. Din partea mea, niciuna." Însoțitorii lui păreau și ei lămoriți. Dacă semnalul este cel convenit," spuse Gerald, am putea săr să așezăm nava cu prova spre larg, pentru cazul când am fi nevoit să o ștergem repede. Altminteri, cum ne aflăm la adâncimi mici de apă, vom avea nevoie de mult timp ca să facem manevra și va fi o manevră la suprafață." Vorbise hotărât, dar foarte repede, ca și cum se aștepta să fie întrerupt. Imposibil," replică Marshall, dacă se deschide focul de pe coastă, n-am putea riposta ca să ne acoperim oamenii. Vom căuta să ne așezăm paralel cu țărmul. Zâmbind, adăugă. Între două orele... Bac se îndeptă spre ușă. Mă duc la prova ca să verific starea bărcii pneumatice, săr. Se adresă celor trei pasageri. Vă urez noroc. Sper că veți scăpa teferi. Ventilatoarele erau oprite pentru a evita zgomotul. Atmosfera devenise înăbușitoare și toți transpirau. În lumina gălbuie, figurile păreau de parcă de spaimă. Cred că ne-am gândit la toate," spuse Merșel încurajator. Așadar, să începem." L-au urmat în postul central. În timp ce Gerald procedea la unele controle cu Frenzel și oamenii de card, Warwick își alinia echipa de tunari în ordine, sub turelă, la piciorul scării. Vorbeau puțin, cu voce joasă. Toți erau îngrijorați. Mersul se apropie de, de vreu care căuta o hartă nouă. Ai făcut o treabă bună cu variantele dumitale. Ofițerul cu navigația reușit să surâdă, deși ținea creionul între dinți. Fericit de aprecierea comandantului, s-au bucuros că acesta preluase așa cum gândea el răspunderea următoarei faze a operației. Ca un anunță că merge la prova și și cu cei doi însoțitori. Marshall își privi ceasul, apoi îl controlă cu cel din perete. Gata, secundule! Ochii lui Gerard străluciră în penumbră. Gata, sir! Dacă suntem întâmpinați cu alai, are loc calm Marshall. o ștergem spre larg cu toată viteza. Ar fi cu totul inutil să insistăm în asemenea situații. Merse la scară. «Deschideți capacul inferior!» Examină micul grup de oameni, asigurându-se că erau înșiruiți în ordinea prevăzută pentru ieșire pe punte. «Este momentul convenit, săr?» «Foarte bine!» Merse la periscop și așteptă ca oculorul să ajungă la nivelul ochilor. Simțea transpirația curgându-i de-a lungul și spinării și mâinile umede îi alunecau pe manete. Și-a concentrat atenția asupra imaginii tăcute ce apăra. Câteva stele, dâră de spumă în jurul periscopului și foarte departe, la distanță de mai multe mile, o minusculă lumină în întuneric. De supraveghea inelul gradat de aramă din jurul periscopului, spunând cu voce joasă. „Reliefmentul corespunde, săr. Lumina este o geamandură temporară pe care italienii au fixat -o acum câteva luni, răzând înfundat. Elementul este perfect, identic. Jos periscopul. Apoi mergi și-l privi la devră. Sunt sigur că niciodată nu ai greșit calculele. Pășind spre scară. La suprafață, secundule, începem. Ca totdeauna, zgomotele ieșirii la suprafață i s-au părut interminabile, asurzitoare. Era atunci când pașii lui și ai lui Warwick răsunară pe la alunecos al pasarelei, ea fost teamă că manevra va fi sesizată de inamic, deși știa că zgomotul unui submarin ce iese la suprafață nu este auzit dincolo de o jumătate de cablu. Au mai ieșit prin tambuchi doi oameni de veche. Semnalizatorul stătea la capatul scării ca să facă semn tunarilor să urce după ce se va fi eliberat calea de acces. Warwick dezveli portavocile. De la postul central, sir, asticul nu semnalează nimic." Bine." Noaptea încet, Marshall examină cu binocul orizontul în babord. Lumina intermitentă a micii geamanduri dispăruse, ascunsă de capul de la extremitatea golfului. Noaptea era întunecoasă, aerul răcoros și agreabil, parcă plin de miresme. Ca vinul italienesc, gândi Marshall. După zile întregi de imersiune obligatorie, se simțea bine când ieșea la răcoare și aer plăcut, uneori plin de miresme. Era încordat și examina cu binoclul o formă lungă întunecată, dar se liniști dată ce hula domoală de larg o făcu să dispară. Sir!" s-a auzit încet vocea lui Warwick. Postul central anunță că mai sunt cinci minute. Priveau amândoi la o lumină care se deplasa departe la Babord Prova, probabil o mașină pe uscat cu farurile aprinse. Un cetățean care nu respectă camuflarea luminilor. Domnea un calm perfect. Să osea doar clipocitul liniștit al valurilor, spărând coca, și Marshall simțea de desubt ritmul lent al motoarelor. Ridicându-se de deasupra unei portavuci, Warwick raporta. Fund la 20 de fatom, sir." Bine." Acum se putea distinge cu asta. O linie șerpuită sub lumina palidă stelelor, parcă pictată cu o pensulă mare de un artist gigant." 20 de fatomi, adâncime de apă teribil de redusă și nu trebuia să se apropie de locul stabilit în unghi drept, în goana mare. Îi venind minte Gerald. Îl îngrijora, căci de multă vreme părea surmenat. Știa că nu este un fricos, adică nu mai mult decât era normal să fie după atâtea prin câte trecuseră. seră. Îl chemă sus pe Blight, semnalizatorul, care apăru urgent, bucuros să respire aer curat. În copereche de ochi nu strică Blight. 18, fatom, sir. Îți mulțumesc sub locotenente. Căutând să pară calm, merș la adăugă. Continuă să sondezi. Acolo, sir, la tribord, se a vocea lui Blight. În întuneric început să strălucească puternic un semnal. N, N, N, N, N. Să răspund, primit, sir? Întrebă Blight cu voce încordată. Nu. Să vedem dacă ei cunosc consemnul. Oprire un minut, apoi repetare timp de alt minut. Merșel se simți îngrijorat. Semnalul persista foarte strălucitor. S-a liniștit când a dispărut și s-a repetat în termen. Deschideți capacul punte prova. Tunarii la posturi. că a transmis ordinele, apoi comunică. De la ofițerul cu navigația, săr, suntem cam la o mie de iarzi departare de coastă. Ezită înainte de a continua. Propune să începem rondoul. Nu, trebuie să ne mai apropiem, cel puțin cu încă un cablu. A așteptat ascultând pașii oamenilor care ieșeau pe punte și se adunau în jurul turelei. Apoi a continuat. Trebuie să ușurăm sarcina celor ce vor merge în întâmpinare. Îți dai seama, Warwick. Nu ne va fi ușor să vâslească până la coastă cu bărcuța aceea și să revină. Vocea a devenit dură. Iată din nou semnalul, Prinse de braț pe Warwick. du la atunci și vizează lumina, Fii gata să faci față la nevoie. Blight îl pe Warwick la portavoce. 14 fatom, sir. Se auzi un zgomot metalic și mergea și zări în umbră, siluete care se agitau pregătind barca pneumatică scoasă pe punte. 10 fatom, sir. Pe țărm se vedea încă o lumină deplasându-se, probabil tot o mașină pe drum. Încurajați de liniștea sectorului, se pare că mulți uitau consemnele de camuflaj. Merșel se-a plecat asupra portavocii. 15 grade la dreapta. Stop tribordul. Urmărea cu privirea repetitorul de girocompas. Cârma zero. Dreapta încet înainte. Privi pe deasupra parapetului. Țărmul era întunecat. La lumina soarelui, peisajul ar fi fost unul din cele mai colorate din lume. Țeava lunga lui era dirijată spre coastă, ca un deget arătător. Stop mașinile!" Cu mâna pe brațul lui Blythe. Spune la prova să se la apă barca pneumatică." No, fatom, sir!" Marshall hotărâ să ignore rapoartele despre adâncime. Urmărea cu privirea mică a îmbarcațiunei, depărtându-se spre coastă. O umbră în întuneric. Cei de la bordul ei... Începeau acum să rameze. Echipați pentru luptă, curând ei urmau să înfrunte mari pericole. En, en, en, en. Vlight exclamă pe înfundate. Ei, drăcie, crede că suntem orbi? Deocamdată nici nu știu că suntem aici, îi replică calm, Marshall, și cam am sosit la punctul de întâlnire. Iertați-mă, sir, am spus o prostie. uitați că e vorba de o acțiune specială. Merge și îl citi ora pe cadranul luminos al ceasului său. Va aștepta un semnal de la caun, apoi va pune motoarele în mar și va descrie pe mare un cerc. Când se vor întoarce la locul de unde au plecat, barca pneumatică va fi acolo, așteptând. Își dădu seama că, inconștient, își strângea pumnii. Să nu-i se fi întâmplat ceva lui Gentle, să nu fie în barcă la întâlnire? Nu, ea trebuie să fie acolo. Iată semnalul, sir! spuse Blight, plăscăind din buze. majorul Cown a luat contact. Merșel s-a plecat asupra portavocii. Amândouă încet înainte. Executăm rondoul. De vreau. Am înțeles, sir. Dar nu se putea opri să adauge. Acum, sir, fundul este la așa sefat Puntea a început să vibreze când submarinul viră încet spre larg. Avatunului s-a rotit virând spre coastă, până când aceasta a fost mascată de turelă. Merci, el-și scoase șapca și-și trec mâna prin păr. Era umed de transpirație, dar nu era mai încordat ca altă dată, în împrejurări similare. Aștepta, sondzându-și reacțiile. Poate că, într-adevăr, devenise o mașină insensibilă. Brusc i-a apărut însă în minte imaginea tinerii aflată acolo, undeva pe coasta învăluită în întuneric. Și-a dat seama că se mințise singur, considerându-se insensibil, și simțea că îl cuprinde un sentiment nou, de caldă recunoștință.